Назар зайшов до душової кабіни, увімкнув воду і тільки зараз помітив, що весни з його черева перемащений засохлими мутними полюціями. Курва, як малолєтки вирвалося в нього, і раптом чоловік пригадав свій сон видіння. Від спогадів робилося моторошно і дивно водночас. Яке слайно знову вилеєвся у голос слобода, більше ніяке фуфло не смалитиму.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 то чи не це і є щастя? З припіднятим настроєм чолов'яга підвівся з ліжка і весело насвистуючи спустився до кухні. «Ну як мені задобрити свою маленьку...» Назар перехопив погляд дружини і одразу виправився. «Свою величезну провину. Тільки скажи, може купимо тобі щось таке ж розкішне, як і твоя дубця?» Чоловік помітив, що Дарка починає всміхатися і продовжив у тому ж жартівливому тоні. Чи, може, звозимо цю дубцю у якісь заморські краї? Що скажеш щодо подорожів Афіни? Це ж твоя мрія. Коли? Дарина відклала у бік горнятку з кавою і витріщила величезні та по-дитячому здивовані очиська. От тільки вирішу кілька бізнесових справ і можемо вирушати. Як там по їхньому щасливого тревела? Бо на вояж! Дарка здивовано припідняла одну брівку. Ну, це по їхньому щасливої подорожі, пояснив Назар. То ти поліглот засміялась, Дарка? Та де, просто фразу дещо. Я так трохи усі мови знаю. Так і я знаю, це не рахується. Добре, приїхали. То як щодо пробачення, по котячому пистячись, Назар повернувся до початкової теми розмови, боюся, що в тебе, як завжди, не буде вільного часу для подорожі. Даю слово. Яке слово? Дарка, сміючись, простягнула чоловікові горнятко із запашною гарячою кавою. На другому поверсі голосно задзвонив мобільник Назара. Не поспішаючи, Слобода піднявся з високого, обтягненого чорною шкірою барного стільця і, узявши горнятко з кавою, пішов до телефону. «Мала, захопи щось солодке і підіймайся наверх», – на виході з кухні сказав чоловік. Весело наспівуючи, Дарка почала обстежувати кухню, у якій ще майже нічого не знала. На мармуровій барній стійці лежав чорний шоколад і магдаль з сухофруктами. Усі припаси солодкого та улюблене соєве молоко чоловіка, жінка акуратно склала на велику нікельовану тацю і обережно ступаючи, попрямувала до вишуканих дерев'яних сходів. Одразу ж згадалися їй розкішні сходи будинку вчених, де вони з Назаром святкували своє весілля. Перелавіли, нічим не програвали їм у красі, хіба що трохи поступалися у розмірах. Дарка застала чоловіка за безсистемним клацанням пультам від телевізора. Він лежав на ліжку, широко розкинувши ноги.